На завершенні розмови ви дякуєте за люб'язну відповідь. Зрозуміло, в такій установі все гаразд з організацією робочого часу, і її співробітники вміють гречно поводитися з телефонними абонентами та й взагалі з відвідувачами. У свою чергу ви теж маєте бути ввічливим, розмовляючи по телефону. А отже, не повинні нехтувати загально визнаними нормами телефонного етикету Телефонні розмови починаються здебільшого зі слів Здравствуйте, чи доброго ранку, дня, вечора І тут же слід назвати себе не забувайте, якщо дзвінок службовий, то треба назвати не лише своє прізвище, ім'я та побатькові, а й посаду та організацію, яку ви представляєте. Після того, як ви відрекомендувалися, потрібно повідомити, з ким ви хочете поговорити і у разі потреби, з якого питання ви телефонуєте. Нетактовно влаштовувати своєрідний допит своєму співрозмовників, волаючи в трубку «З ким я розмовляю?» чи «Хто біля слухавки?» На своє запитання ви можете почути не зовсім коректну відповідь «А хто вам потрібен?» Коли слухавку взяв не той, хто вам потрібен, попросіть покликати до телефону потрібну вам людину, вживаючи при цьому, якомога, люб'язнішу форму. Дуже прошу, запросіть до телефону Валерія Павловича або, будь ласка, покличте до телефону Станіслава Сергійовича. Тому, хто погодився зробити вам цю послугу, слід подякувати. Коли до телефону підійде потрібний абонент, мову треба привітатися і назвати себе. У разі відсутності потрібної вам людини, і коли ви не встигли відрекомендуватися, вас можуть запитати, а хто його запитує? У відповідь ви не повинні обурюватися чи кидати трубку. За етикетом вам слід назвати себе. У свою чергу ви можете поцікавитися особою співрозмовника і попросити повідомити про ваш дзвінок потрібній людині або просто вибачитись за завдані клопоти і пообіцяти зателефонувати пізніше. Нечемно кидати трубку, сказавши, не туди потрапили. Говорити грубощі, давати абонентові неправильну інформацію, якщо він помилився номером. Гречним буде спокійно пояснити йому, що не туди потрапив, і уточнити, за яким номером він телефонує. У противному разі людина телефонуватиме ще й ще. Та якщо ваш співрозмовник не хоче відповідати на запитання, куди ви телефонуєте, бо має причини не називати номера телефону свого абонента, то вам не варто ображатися. Ви вчините тактовно, не відповівши йому, коли він поцікавиться номером вашого телефону, і допоможете людині з'ясувати причину невдачі – чи це власна помилка в записі номера, чи неправильне з'єднання. У свою чергу, коли ви потрапили не за номером, маєте вибачитись та уточнити номер телефону. Не слід телефонувати на роботу з особистих питань чи з приводу приватної справи, якщо це не зумовлено крайньою потребою. А чи можна вести особисті розмови по службовому телефону? Вдамося до прикладу із зарубіжної практики бо шлях до пізнання через настанови довгий. Короткий і дійовий він стає через приклади. В одному англійському фільмі був епізод, коли власник фірми викликав до себе свого клерка, щоб висварити його за надмірне використання телефону в приватних справах у службовий час. Шеф закинув службовцю, що протягом чотирьохрічної праці у фірмі той вже двічі користувався службовим телефоном у власних справах. Вперше, коли треба було госпіталізувати його тещу, а вдруге, коли клерк став батьком. На завершення розмови власник фірми гнівно зауважив –